Бо насправді тепер уже немає значення, звідки втекла ця нещасна мавпа, бо головне зроблено – попередній номер із пригодами мавпи-втікача в київських кам'яних джунглях розкупили весь. Хіба не заради такого результату працюють щоденні газети? І всієї та справи запросили в редакцію хлопця, який фотографує всіх охочих із мавпою на хрещатику. Заплатили йому трохи більше, ніж він бере за один знімок, а потім на комп'ютері за допомогою спеціальної програмки підкоригували його писок, аби він сам себе не впізнав. Отже, приходила в редакцію людина з мавпою. А як же, свідків ціла редакція, включно з прибиральницею. Чи правда все, що ця людина сказала? Тут уже самі вирішуйте, шановні читачі. Тікала, не тікала, крала гаманець, не крала, хотіла купити банани, не хотіла. Історія, написана в газеті, проти людей, які в неї не вірять. Ми маємо право писати. Ви маєте право не вірити. На цьому, власне, і трималися високі наклади газети «Фокус Плюс» і Максима Бойка – неофіційно вважали одним із головних брехунів у редакції. Причому не просто брехунів. Він міг так вигадати, що сказане ним, чи не написане, вірилось, нехай не відразу, за те без обмовок. До речі, за тіє з утечею мавпи його ідея. За це йому платили гроші. А значить, своїх вигадок Максим не соромився. Він же кінець кінцем не винен, що люди, навіть якщо і не вірять в його байки, все одно читають їх і слухають. І не так уже все погано. Все одно є категорія громадян, яка готова сприйняти подібні анекдоти за чисту монету. Для чого далеко ходити? Білий Чаклум. Інтерв'ю з ним було плодом колективної праці. Кожен із трьох кореспондентів – Написав по частинці того надзвичайно резонансного інтерв'ю, і тепер усі троє намагалися, без потреби, не затримуватися біля столу редакційної секретарки Валі Заєць. Адже це вона вже третій тиждень левову частину робочого дня спілкується з усіма охочими отримати адресу чи хоча б телефон білого чаклуна. З приводу білого чаклуна. «Дзвоніть! Після одинадцятої!» Звично відтарабанила в трубку Валя Заєць і, не воліючи продовжувати безпредметну розмову, роздратовано кинула трубку. Офіс редакції газети «Фокус Плюс» займав цілий здоровенний поверх якогось науково-дослідного інституту. Працівники інституту ущільнені різноманітними офісами з п'яти поверхів, на яких всі вони зручно. Мешкали до проголошення Україною державної незалежності, до одного, де навіть після величезного скорочення штатів тулилися по двоє з робочим столом, тихо ненавиділи орендарів. Це, зокрема, проявлялося в тому, що тутешній електрик за згоди аборигенів час від часу вирубав на орендованих поверхах світло і два рази на місяць акуратно стопорив ліфт, яким було обладнане старе інститутське приміщення. Причому цей партизан намагався робити так, аби в ліфті хтось застрягав і завжди досягав своєї високої мети. Після кожної диверсії електрик з почуттям виконаного обов'язку зникав, Години на дві в надрах кабінетів, які і досі належали інститутові, а вдячні українські вчені наливали їм горілки чи, як пощастить, коньяку, всякий раз, коли борець із буржуями так чинив. Але орендарі стояли на смерть. Вартість оренди цього приміщення, навіть зростаючи в умовах фінансової нестабільності, все одно лишалася достатньо низькою. Порівняно з іншими подібними приміщеннями, пояснювалося це місцем розташування інституту, не просто на лівому березі Києва, а взагалі у чорта на рогах. Зате в розташуванні саме редакційного офісу більшість рядових кореспондентів, до числа яких належав і Максим Бойко, бачили кілька суттєвих переваг. Перша – дістатися сюди з особистою скаргою або на свого сусіду або на київську владу, або на міліцейське свавілля, або взагалі на якогось журналіста, котрий щось не так написав, міг тільки затятий фанатик. Яких було дуже мало, навіть серед читачів фокусу плюс. У такому незручному географічному розташуванні був і мінус. Не маючи часу пертися до редакції, Затяті міські божевільні починали активно дзвонити, чим часто доводили Валю заєць до стану істерики, після чого вона ставила телефон у режим факсу, аби пару годин спокійно попрацювати. Друга перевага – через марне гаяння часу на дорогу, щоденна поява в офісі від кореспондентів не вимагалася. Через те вони збиралися на робочих місцях по понеділках, п'ятницях і в день зарплати, незалежно від того, на який день тижня він припадав. Решту часу рухалися за вільним графіком, виходячи у вільне плавання. Сьогодні на горе був понеділок. На Максимове горе, замість лікуватися після вчорашніх посиденьок з акторами вдома, він мусив спочатку пхати себе під душ, а потім у таку спеку, обливаючись законним похмільним потом, пертися через усе місто на роботу, та ще й на міському транспорті. Поглянувши на себе в дзеркало, Бойко зрозумів, за кермо він нині не ризикне сісти. Він взагалі останнім часом не ризикував сідати за кермо. Його старенький автомобіль на київських вулицях, більшість водіїв, перестали вважати за рівного собі. Та є в цьому і позитив. Можна частіше випити пива, не озираючись на дорожній патруль. Що бойко робив, під співчутливими і повними розуміння поглядами кості та сєви. Величезне приміщення, де до проголошення Україною державної незалежності здійснювалися якісь наукові досліди, було розгороджене на невеличкі закапелки, кожний із яких був розрахований на трьох редакційних працівників. Закапелок Максима Бойка, який він ділив з Костею бабкіним та сєвою присяжним, містився якраз біля рецепції, за якою отаборилися Валя Заяць. Зважаючи на те, що це вони втрьох вигадали білого чаклуна,